79. Ausztráliába utaztam katonai gyakorlatra, és ott kaptam a hírt, megszületett vilék második gyermeke, Charlotte. Újra nagybácsi lettem, és nagyon örültem neki. De előreláthatóan már aznap, vagy másnap egy újságíró egy interjú során úgy faggatott erről, mintha halálos betegséget diagnosztizáltak volna nálam. Nem haver, nagyon fel vagyok dobva. De még hátrébb került az örökösödési sorban. Nem is örülhetnék jobban Vili és két boldogságának. Az újságíró azonban tovább erőltette. Ötödik a sorban. Már nem is a tartalék tartalékja. Azt gondoltam, először is jó dolog távolabb lenni a vulkán középpontjától. Másodszor miféle szörnyetek gondol ilyenkor magára, és az örökösödési sorban betöltött helyére, ahelyett, hogy egy új életet üdvözölne a világban. Egyszer azt hallottam egy udvarnoktól, hogy ha az ember ötödik vagy hatodik a sorban, akkor már légi távolságban van a tróntól. Elképzelni sem tudtam, hogy lehet ilyen tudattal élni. Az újságíró nem tágított. A gyermek születése nem késztetett arra, hogy megkérdőjelezzem a döntéseimet? A döntéseimet? Nem lenne itt az ideje, hogy megállapodjon? Nos, ah! Az emberek kezdik Bridget Jones-hoz hasonlítani. Tényleg? Bridget Jones, igen? Az újságíró várt. Sor fog kerülni rá, biztosítottam a férfit. Vagy nőt. Nem emlékszem az arcára, csak az abszurd kérdéseire. Mikor tervezi, kedves uram, hogy megnősül? Majd megnősülök, amikor megnősülök. Feleltem úgy, ahogyan egy nyaggató nagynénit nyugtatgatnék. Az arc nélküli újságíró lesújtottan szánalommal bámult rám. De vajon sor kerül majd rá? Meg fog történni?